Dit is net soos na 7 uur hier in Zuid-Afrika 1905 En jy luister Na Net Radio SA Net Radio SA, maar ons saai in Alliantie met FM Stereo ook uit So, baie welkom Aan allemaal wat gereend By ons kom luister hierby Net Radio SA en dan ook FM Stereo Ons webwerf Die vind jy by www met radio sa.co.za Ek gee maar altyd hierdie inligting want dit is belangrik. Belangrik dat 'n mens bietjie na die webwerf van Netradio SA gaan om te kyk na al die verskillende inligting wat daar is rondom ons internet radiostasie soos die omroepers se die programme wat hulle uitsaai en ook tye van uitsending en dan is daar ook allerlei ander interessante sinemaniesbrokkies of inlichting, en dan ons archief, die archief waar jy kan gaan luister, en gaan soek dan eerstens na van ons programme wat al reeds uitgesaai is, en jy kan sommer so online daar luister of jy kan dit aflaai, op jou rekenaar of waar ook al, waarmee jy luistert, en dan op jy eie tyd, rustig, sit en luister. So, die informatie is vir jyself, maar ook vir ander mense. Kijk, ons moest nie net in ons self geïnteresseerd, ons onderstel om disciples te wees, vissers van mense. En, mens doen dit baie makkelijk vandag met jou kontakluis, so dat jy die inlichting na jou kontakte toe kan stuur en verduidelik, stel hoe dit werk, hoe mens by die webwerf net wie keer rondkyk, al die skakels is daar, wat die mens kan gebruik van, af jou selfoon, slimfoon, jou tablet, jou skootrekenaar, jou persoonlijke rekenaar, al die skakels, om dan te kan luister. Op die webwerf self is daar so'n klein icoon van radiospeeler, waarop jy mens kan klik, en dan luister jy na die radio. Mens, moet die inlichting he, en ons weet ons nou, amal van ons is nie amal vertrouwd met hoe die elektronika werk nie. As jy nou, een tydgenoot is van my, dan sê ek, jy BC geboore, b Computers, BC. Ons het maar met boeken gewerk, en noottas gemaakt en so meer. Later moes een mens oorskakel nou na rekenaars en elektronise boeken en gedinge of elektronis verwerk en die jongere geslag, ons kinders, hulle ken hierdie goed, dis waarom julle omtrend met die gebore is met so met die cellfoon in die hand en weet hoe om met al die verskillende elektronise dinge te werk maar soos nie allemaal elektronis aangeleen nie ons ook nie elektronis geskoel nie so mens moet iemand maar bykie help, net so bykie touw maak dan sal dit nogal baie help en ek sal het verskrikkelijk waardeer, want ons probeer met hierdie radiostasie die hele wereld te bereik met die oog op die evangelie. Evangelie, die goeie nies. Om vir my sy goeie nies oor te dra, is dit nie lekker nie. Die hele wereld is vol slechte nies. Maar binnen dit alles is daar goeie nies, die evangelie van Jezus Christus. En om dit met mekaar te kan deel, wat een wonderlijke voorrecht. Hier is nou ingeskakel hier by ons program Israel van die Bijbel Alhoewel die programme wat ek uitsaai min of meer die sellestrekking het Ek praat min of meer oor hoofs, oor die brood van Jezus Christus Maar omdat die brood van Jezus die kersie op die koek is Dit die culminatie van die ganse geschiedenis van die mens hier op aarde sal jy dit mos mooi verstaan, dat al die ander onderwerpe van die skrif, vind aansluiting hierby. En moet een mens al die verskillende onderwerpe ook stik, stik stelselmatig systematis probeer aan teer, en soms is daar tye soos hierdie waarin ons onszelf nou bevind, waar dit weer gaan oor kersfees en Ons het een specifieke soort, soort van traditie wat ons volg rondom kersfeest, dinge wat ons doen, traditioneel. En daar is altijd vraag rondom baie dinge wat die christene doen. Daar is kritiek wat uitgespreek word oor baie, baie, baie dinge wat ons doen. En mense, dit is te verstaan, As jy denk aan die feit dat daar 45.000 of minstens 45.000 verskillende denominaties, nou, denominaties is een kerkgenootskap, is een geloofsgroep, soos bijvoorbeeld die baptiste kerk is een denominatie, die methodiste kerk is een denominatie, die nederdeids gereformeerde kerk is een denominatie, En so meer, maar daar 45.000 van hulle. Nou, hoekom is daar so veel? Hulle is omdat allemaal verskil oor hoe die skrif verstaan moet word, hoe die skrif uitgeleid moet word. En elkeen maak aanspraak op die waarheid. Nou, as daar tussen Christen is, so een klomp meningsverskille is, dan kan hy ons denk, dat elke onderwerp van die Bijbel word anders hanteer en anders interpreteer en daar is pogings wat sommige denominaties dan probeer om een ander denominatie sy leerstellings af te kraak of af te breek of te verklein of wat ook al. Nou ek moet nou nie vanavond strijn nie, wat moet niemand strijn nie. Dit is nou nie my, my aard, jy kan nie daarvan neem Probeer om die positieve dinge uit te leg En uit te lig So dat ons kyk wat is positief Het is soos Die feyde daar een hel is en een jimmel Voor my baie meer aangenaam met jou te praat oor die jimmel As oor die hel Maar mys kan ook na die hel Helemaal ignoreer die mense, want dit is een verskrikkelike plek en ons moet mense waarskeel dat hulle er nie in die plek kom nie. Nou, ons gaan nou vanavond een beetje praat oor kersfeest en hoe baie mense nou die begrip van kersfeest interpreteer. Daar is baie, baie argumente teen en daarvoor oor hoekom ons kersfeest moet vier en ander groepje waar oor hoekom moet ons dit nou nie veer neem. Nou ek gaan praat vanuit die positieve hoek, namelijk dat mens dit wel moet doen, en sekere beweegredes aan jou voorhou. En dis maar jou eie kese, soos enige iets, mens hou ons aan iemand sekere feite voor, en dan is het die mense eie vrije kies, van die begin af het God het gedoen, hy het die mens geconfronteer met twee bome, die een bome die bome van die lewe, die ander die bome van die kennis van goed en kwaad, en die mens het die vrije kies gehad. Nou, die mens nou verkeerd gekies het, is dat nog altyd die vrije kies, dit bly daar, as jy wil verkeerd kies, Niemand kan met jou met een revolver in die kop dwing om een specifieke kees te maak, en hulle wel mense dit nou wel doen, in die boewe wereld, maar ons moest al nie boewe nie. Kom ons denk aan jou, as jy al getrouwd was of getrouwd is, dan het niemand jou moest nou met een revolver in die kop daar voor die preekstoel laat staan, Ek het vir jé moet ja antwoord op al die vrae wat die predikant vir jou gaan vra, nee. Ek weet nie in die Wilde Weste. Waar dat seeke so gedoen. Maar ek weet nou, ek was nou nog nooit daar nee. Waar mense nou so gedwing was om die goed te doen. Hiuso ek gaan ook na die verlede vir dwang. Nie zielkundig of godsdienstig of hoe ook al nee. Maar het bepaalde feite aan jou voorhoud soos wat ek selfdaad hier geworstel het. Nou ek gaan jou laat luister hier na Westlife met a, a lied wat hulle sing I have a dream. Ek wil hy moet mooi luister na daar die woorde daar. En sal ons dalk a paar gedagtes net daar oor ook net noem dan na die tyd maak. Luister dan nou eers, want as jy nou nie jousel vir het Van daar die woorde wat daar, gaan jy eers help, ek praat met jy daar nie En ek sê net eers, welkom vir allemaal wat hier ingeskakeld is Misschien moet ek nou net wacht, tot ek hier die lied laag gespeeld het En dan kijk wie ek allemaal hier sien En dan ook sommer dalk in een paar talen En hier so groot, wat ons gewoonlik nou so doen omdat ons wereldwijd uitsaai met hier die internet radio, omdat ons nou nie lokaal gebonde is nie, ons het nie klomp grense en goed, wat ons nou aan bande leen nie, daarom kom ek my groot gemis, en een paar talen in die Russische taal, sê ons drafutja of priveert, en in die Arabische taal sê drie maniere, salam alikum, of mys kan sê mergebaan, of alan wassalam, en die Duitse taal, koot en abend, en in die Hebreus, en Shalom, Grieks, Kalimera, goeie naand, in Afrikaans, en in die Nederlandse taal, sê mens, goeden, of goeden, goeden, hulle moet my bykie help daar in Nederland, goedenavond, en in Engels, good evening, en ek hoop jy voel nou lekker, gegroet en rustig en welkom hier, hier by ons by Net Radio SA en dan ook ons luisteraars van FM Stereo, kom ons luister dan nou na Westlife wat hier vir ons syng oor I Have a Dream because who is anything if you see the one word of the fairy tale, you can take future even if Ons praat som een oor die woord kersfeest. Kon ons begin soma net daarmee. Kersfeest, kersfeest. En mense, <coughs> kersfeest kan een menseke op een manier interpreteer en sê die kers het met kers te, te maak en dan een kersfeest en kers en luchte en so. Maar kers, kom ons denk aan die woord kersten. Wat beteken die woord kersten? Kersten beteken om van mense wat nie kristene is nie, om hulle kristene te maak, nou hoe maak mense nou kristene, so, vertel ons voor iemand van Jezus, jy bring aan hom die goeie nies, en as iemand dit nou aanvaar, daar die goeie nies, in die geloof, as jy met jou mond, dier Jezus belei, met jou hart gloed, God om in die doodheid opgewerk het, gewek het sal jy gered word, dan het jy die mens gekersten. Nou ek weet, baie mense ken nie die woorde, maar u moet maar die woordeboek net gaan kyk Om iemand te, van om, een Christen te maak Is een kerstening proces, kerstening wat moet plaasvind. vind So, as ons die woord kerstening in die verband gaan gebruik en feest Dan is het een Christus feest Christus feest Nou wat is nou verkeerd wees om ‘n feest te hee oor Christus, ek wil net begin by die heel positieve dinge, om daar een feest te hee vir Jezus Christus geboorte, ek praat nie nou oor die 25e december en ons nou, nou daarby kom, ons praat net eers oor hierdie bepaalde begrif, kersfeest, die Christusfeest, En ons het nou net hier geluister na die lied van Westlife wat hulle gesing het, I have a dream. En onder andere het hulle daar gesê, ek glo in vee verhalen. En mense, vee verhalen is nie noodwendig negatieve dinge nie. Ek weet ons gebruikt het soms as negatief. Sê ach man weet jy, jy is bezig om te glo in vee verhalen kom ek help jou net vir een oomblik. Kijk net een bykie, wees nou positief, luister net aan my. As jy een feekie sien, wat sien jy nou? Jy sien iemand met een stok in die hand, een toverstok, een toverstaf dan, wat nou allerhande goed doen met die toverstaf, wat ook al, kom ons vergeet dit nou, kom ons denk net in termen van die toverstaf dank jy nou die toverstaf kom van die duivel af? Of van afgods dienste en van verskillende soorte van snaaks godsdienste behalve na die christelike godsdienst, iets anders? As ek hier terugvat na Mooses toe, wat het Mooses in sy hand gehad? die God omgestuur het, hy het in sy hand het staf gehad, die vraag die Heere van, wat het jy daar in ja, die hand, sê hy, staf, die sê die Heere van, kom maar wees wat, kan jy doen met daar die staf, en ja, wat kon hy doen? En sê, weet jy, kon die ding sy substantie verander, die stuk staf, wat hy in sy hand gehad het, van een stuk stok van hout, kon hy verander na vlees toe, na levendige slang, wat sê al nie, hy weet mys, ek gaan nou al die goed vir jou noem nie, wat het hy my daar aan ding, hy staan by hierdie verskrikkelike groot probleem hiervoor om in sy lewe, met die Egyptenaars achterom en voor om is die rooi sê, en nou moet hy hierdoor, moet hierdie mense van hom, en hier is hy van, vat net jou staf, wat hy in jou hand, het slaat nou my by water, en daar gebeur hy die groot, groot, groot wonderwerk, maar kom ons gaan vir oomlik terug, na toe die heren vir hom vraag wat het jy in die hand, hy sê vir my het een stok, hy sê maar vat, gooi weer die grond, en hy word een slang, en hy sê grijp hom in die stert, en hy word weer een staf, en nou wat doen hy? Hy doen precies die as die tovenaars van Egypte, want hulle staan doen precies die selfde ding, en hoekom sal ons nou so vry geeflik wees, om te sê dat een toverstaf in een hand van een feekie kom nou uit die huidendom of wat jy dit ook al wil noem jy nou aan een negatieve achtergrond wat jy daaraan aan wil heg hoekom wil jy dit nie aan Mooses liever heg neem dis ons waar alles begin het Ek het een probleem met mense wat dink dat ons as christenen het alles van die wereld afgevat. Die wereld het die goed alles uitgedink en toe vat ons dit nou van hulle af oor. Mense dit maak my som een vis, dat mense so kan dink. Hoe kom het ons altyd so dink? Wie was eerste hier op die aarde? Kom ek vraag u vir jou die vraag. Is dit nie God nie, is dit nie Godse aarde, nie? is hy nie die skipper van hierdie, al hierdie goed nie? Dis sy aarde, met al die goed wat die op die aarde is, is syne. Al wat die duivel het hy als gesteel, hy het niks, hy het eindelik niks nie, hy is net een bedreer en hy is een rover. Nou hoekom sal ons nou al die goed aan hom toedig? Asof hy iets het, hy het eindelik niks. So al die verhalen wat hier op die aarde afgespeel het met God en sy mense, is door baie mense die wereld ingedra. Jy weet mys as iets gebeur het. En mense begin dit vir mekaar te vertel, dan kry dit sterkies in, en so meer later, klink het glad nie as my soos die oorspronken nie, maar daar is toch seker goed wat jy daarmee kan vergelijk wat oor een step kom ek vat jy net na die feitelikheid rondom die Bijbel. Hier was net een groep mense met een taal en met een woordeskat tot en met Genesis hoofdstuk 11. To is daar die toering van Babel en daar het God besluit. Hy gaan hier die mense allemaal verskillende tale gee, dat hulle mekaar nie verstaan nie, dat hulle verwar word, en dat hulle wegtrek, en dis precies wat gebeur het. Maar nou het hulle al die kennis, al die inlichting wat gebeur het, tot en met Noach, al die dinge het hulle nou van geweet, nou beweeg hulle en hulle gaan recht oor die wereld, versprei hulle nou, dis waar die verskillende nazies vandaan kom. En die verskillende tale, God het dit somme in een oomblik vir hulle gegee, net soos wat hy in die oomlik vir Adam en Eva die taal gegeet wat hy gepraat het, wat God gepraat het en wat die duivel verstaan het en hy gepraat het. En toe het die wereld en nou gaan vertel hy klomp stories oor al die dinge wat gebeur het aan hy eie taal enerzijds en hy eie kultuur en hy maakt het hy eie en daar sit een paar sterkies daan en so meer en so meer. Ek hoop jy daar die begrip En ek is nie nou bezig om te bekleim met jou enigheid, sê ek. Teel maar net my gedagtes en my denken met jou, so dat jy nie nodig het om die wiel nou helemaal weer van vooraf uit te vind, nie hoor. Sê so, dreg, kom ons luister hier na Bounie, en ons gaan een paar keer van na hulle liedere luister, omdat hulle waai kersliedere gespeel het, of gesang het, uh, hierdie little trammerboy wat ons allemaal, Zeker told me are new born 2 bykie oor kersfeest en tradies daar rondom en ek wil ook hy met die luister weer eens na Boney M wat vir ons syng oor when a child was born nou die rede hoekom ons daarna luister is as een kind geboore word dan beteken ons nou daas een pa en een ma, maar daas een pa vergeer nie waar nie so daas een vader en Jezus is ons die Vader van ons Heere Jezus. in the sky A tiny star lights up away up high All across the land dawns a brand new morn This comes to pass when a child is born A silent wind the seven seas the winds have changed Because the world is waiting Waiting for one child Black, white, yellow, no one knows But a child that would grow up and turn tears to laughter Hate to love, war to peace And everyone to everyone's neighbor Misery and suffering would be forgotten forever This is all a dream must come true, some jack somehow, all across the land, don't supreme anymore, this comes to pass, when a child is born. het saai uit hiervan En ons praat oor die kersfeest, kersfeest met die begrip van kerstening en dan Christus uit die aard van die saak en feestvieringe rondom hom. En die tradisie en dinge hoe dit verskil, ons het nou gesing, uh, geluister na when a child was born, nou kan, kan nie gebore word, daar nie paas nie. En ek lees 2 gedeeltes, 1 in Psalm 2 en dan lees ek vanaf vers 7. Ek wil vertel van die besluit, die Heere het aan my gesê, U is my soon, vandag het ek die self gegenereer. Dis wat God sê, van Jezus, dat Jezus sy soon is en dat hy hom gegenereer het. Dan Daniel, wat jy na nou Daniel toe, Daniel, hoofstuk 7, twee gedeeltes wat ek met jou lees, En die eerste is vers 9 en ek het gebleek kyk totdat twee troone recht gesit is. En een ouwe van daar het gaan sit. Sy kleed was wit so sneeuw, sy haare van sy hoof so skoon wal. Sy troon was vuurflamme en die wiele daarvan brandende vuur. Nou goed, kom ons kyk na die beskrywing hier. Die vader word hier beskryf om die twee troone, aan die ene kant is het God die vader, aan die andere kant is het die soon, die soon van die mens. Ek lees som en weer vir die volgende vers, dat hy net daar by aanpas, die dertiende vers, en ek het gesien, in nachtgezichte en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die soon van die mens en hy gekom tot by die ouwe van en hy het om nader gebring voor hom dis die soon by die vader die vader word hier geskryf as een ouwe vanda en sy hare word as wit soos wol beskryf die van vanda sy kleed wat wit soos sneeuw sy hare, sy hoof soos skoon wol Die mense is een vader virgeer. Jezus Christus sus, is die soon van die vader. So lief het God die vader die wereld gaan, dat hy sy enige gebore soon gestuur het. So dat wat in hom glo nie verloor mag gaan hee, maar die eeuwige lewe kan hee. So die soon, Jezus is ‘n gesking, Van God die Vader wat hier aan ons beskryf word Is iemand met hare wat so wit is soos wol Kan jy al bykie sien waar jy ons beweeg? Vader vergeer, kom nie van die heidene af nie Die Vader vergeer, kom in die Bijbel uit Haare so wit soos wol, kom nie van die heidene af nie Dit kom uit die Bijbel uit Jezus as sy Seon, kom nie van die heidene af nie Dit kom van die Bijbel af en dat hy een geskenk is vir ons van die vader recht nou kom ons gaan na nog een bouwnieem verwerking wat hier vir ons syng oor iets wat nou ook baie controversieel is namelijk ou christmas tree waarover hulle hier Voor ons syng wou ek net iets, wat net my gedagtes met jou wil deel hier Jy is in geskakel by net Radio SA, praat bykie met jy oor somme net so'n gedagteswissel oor kersfeest met die uitsluitelike bedoeling dat kers hier Christus beteken om iemand te kersten, dus om van iemand te christen te maak Nou die boom, ons het nou hier oor een boom gepraat en en hier geluister na 'n Kersfeesboom wat by baie mense ook een of ander negatiewe konnotasie het. As 'n mens Kersboom het, die tradisionele Kersboom, het hy reg op 'n ster en dan hang daar geskenke daaraan. En kom ons kyk 'n bietjie na Genesis 2 vers 9. Genesis 2 vers 9 en die Here God het allerhande bome hy die grond laat uitspryk, begeerlik om te sien, goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom is boom van die kennis van goed en kwaad. So God het hier in die begin, een boom gaat daar in die middel van die tuin, een boom, in die middel van die tuin, die boom van die lewe, en daarnaansom natuurlijk ook, nou dit wat nie die lewe is nie, maar kennis van goed en kwaad. Dan in Genesis 22 verse 2, ons blaai so by die daai nie, ons moest nou lekker rustig gee, om dit by die blaai in die bybel nie nie. Uh, Genesis 22 by vers 2, Genesis 22 is een seen wat geoffer is, En as Abraham wat hier sy sien Isaac offer, neem jou sien, jou enigste wat die lief het, Isaac, en gaan na die land Morea, en offer om daar as een brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwees. Nou weet ons dit, het alles in Jezus in vervulling gegaan, as die offer, wat so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige sien, enig gebore gegee het hier op die berg wat dan ook genoem word Abraham met die plek genoem die Heere sal voorsien so dat vandag nog gesê word op die berg van die Heere sal dit voorsien word dan wil ek jy neem die Exodus 37 al die verskillende dinge wat die Heere gebruik het in die tempel is fijn haar fijn beskrywe oor hoe dit gemaakt moet word, en ek wil hy moet luister, hier na een voorskrif rondom, die kandelaar, en kyk wat is die kandelaar eindelijk, genus actioor 37, by vers 17 begin ek, hy het ook een kandelaar, van goud gemaakt, van druiwerk, het hy die kandelaar gemaakt, sy voetstuk en sy stam, kan hy sien wat is dit, sy voetstuk en sy stam, sy kelkies, as jy kelkies begin sien in die stam en sy knoppe, wat begin jy te sien, sy blomme was daar daarmee saam uit een stuk en 6 arms het uit die sy daarvan daar uitgegaan en drie arms van die kandelaar uit die een kant en drie arms van die kandelaar en die andere kant 3 kelkies soos amandelblomme so wat sy boom sien jy hier so ah, amandelboom, nee, jy moes dan nie een breinsgerag te wees om dit te verstaan nie, aan die een kan, en een knop en een blom, en drie kelkies soos amandelblomme, aan die ander arm, een knop en een blom, so was dit aan die zes arms, wat uit die kandelaar uitgaan. Maar, aan die kandelaar self, was daar vier kelkies soos amandelblomme, met knoppe en blomme. En so, dit is een amandelboom, wat hier voorgehou word en dit is my submissie, dit is my veronderstelling, dat daar die, die boom van die lewe is, en dat God dit weer in die tempel ingebring het, hier die boom van die lewe, later is die boom van die lewe weer recht achter die bybel, soos wat het begin in die boek openbaring, daar is die boom van die lewe weer. Nou, boom van lewe, mense, gaan oor lewe, Jezus het van homself gesê, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die lewe. Je krij nie die lewe van enige iemand anders af as van Jezus nie. Dis wat God vir ons geskenk het, vir mense wat eindelijk dood is, dood in ons sonde, het God vir ons die lewe kom skenk. Die boom van die lewe. Nou, Ek en jy weet, ken die julle verhaal van Jezus' geboorte in Bethlehem, wat beteken huis van brood waar hy gebore is. Ons weet van die ster wat daar ges, ges, ges, geskyn het, en wat die uh, wijse manne gesien het, en hulle het omgevolg hier die ster tot boek en daar die plek, die stal waar Jezus gebore is. So mense, al hier die elemente, wat jy in een kersboom sien, is al die elemente wat uit die bybel uitkom, dit kom jy van heidene af, jy vergeet die heidene, het als gesteel. Moe nie vir hulle goed gee wat hulle nie het, he. moet nie dat ons onself die christene so laag skat en acht dat hulle nie verstand het, nie. dat hulle nie weet wat in die bybel staan, en ons weet ons wat in die bybel staan, ons weet ons van die ster wat daar in die oosten was, ons weet van die geskenke wat gebring is, dier daar die wijse manne, hulle het gebring, goud en weerhoek en salver en, en mirre, als geskenke aan Jezus, en Jezus self is een geskenk van die vader aan ons, en mense om 'n kersvader te zien, te wil, ons nou weet kers beteken Christus die vader wat vir ons geskenk gebring het en nou is daar net nog een dingetje uh, waarover ek nou nou gaan praat en dit is hier die slie en bokke en dinge wat ons sien waarmee die kersvader vader dan nou rond beweeg met sy geskenke aan goed wat hy bring en ons gaan somme nou daarna na kyk kom ons kyk wat gaan ons nou hier speel kom ons denk weer aan Santa Claus is coming to town dit is er so, kom ons luister daarna Ge luister hier na Dr. Tini Eiders Ek sê net vir jou, ek probeer niks verdedig nie Ek deel my net gedagtes uit die skrif met jou Kom ons kyk hier in 2 Konings En dan vraag ons die vraag, het God nou As die almachtige Vader, het hy nou Een waar nodig om te kom waar hy wil Of beweeg God soms net ooral waar hy wil wees Of sal hy nou ook gebruik maak van iets soos een waar? Nou kom ons, lees vir jou in 2 Konings, hoofstuk 2. Ileam word in die hemel opgeneem, nou weet jy ons nou al nie. Baie mense, praat jy met hulle, dan weet jy nie, totdat jy lees is. O, ok, ja ek het nou geweet. Goed, kom ons lees hier so vir die elfde vers. En terwijl hulle altyd dier nou loop, dit is Ilea en Elisa, en spreek, kom daar met een een wa van vier met perde, uh, van vier van wat scheiding maak tussen hulle, en Elia het in een storm na die hemel opgevaar, en Elisa het het gesien en geroep, my vader, my vader, wa van Israël en sy reuters, en hy het hom nie meer gesien nie. Die mense, het God nou een waan nodig in perde? Wel, as God een waan perde wil gebruik, wie kan hem nou keer, as hy dit wil doen? So dit is nou nie so, een verskrikkelijke gedachte, om te denk dat hier staan een man op die grond, en die volgende oomlik stuur God, een waan met perde, om, om hier uit die hemel te neer, en, neem vir Ilea aan, vat om levendig jimmel toe met te wa en met perde is dit nou vreemd? nee, dit is nie vreemd, die God kan doen wat hy wil God is almachtig, soeverein en wat hy ook al wil doen, doen hy God is soe soeverein as hy wil hy donkie moet praat, dan laat hy hom so met praat nie waar nie So kom het ons nou nie al die goed wat mense rondom kersfeest met die mooiste en die prachtigste en die wonderlikste bedoelingen doen. Nou met hulle kan kritiseren dat hulle bezig is met heidense gebruike en goede mense. Die heidene het alles gesteel, dis al wat hulle het, hulle het, hulle het niks anders nie. Ons kan hulle ons nou die dame laat wegkom, omdat hulle die goed gesteel het en nou sê, dat ons dit van hulle nou oorgeerf het en oorgeneem het nie. Nee, kom ons wees een bykie positief en ons denk aan God as die almachtige en hy is eerst die het alles gemaakt en alles kom van God af, al die tale en goed mense wat die mense daar uit die toering van Babel af het, hulle nie self uitgedink nie, God het dit vir hulle gegee, hy het die verwarring self daar gebring, hulle het geen, taal, hylle, geen ander taal geken nie. God het dit onmiddellik, in een oomlikse tyd, het, ge, het God vir hulle daar die tale gegeen. Dis moes nie hulle wat verantwoordelik was met hulle flinke breine en goed om die tale uit te denk nie. Nee, God het het sommer self vir hulle gegeen. Kom ons luister na hierdie laaste lied waarmee ek jou groet. Tot morgen, deefje. 8 uur, nie se hele tyd nie, hoor. 8 uur. En naam ek groet Shalom.